پیاد و لری دا اقرأ اسلامی که ست مرکز دا قصخانی بازار شاته ایک باڑی بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکان این الحمد لله نحمده و نستعینه نستغفر و نستغفره بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا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 يا ايها الانسان مَا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كرامه شاتبین یعلمون ما تفعلون منگا دا دلیل شروع کرو شاگا دلیلو دا کتاب مفتوحنا الادلہ العقلی یادا غیر تعبیر والکتاب المفتوح دا کتاب چوکلاو ده دا ری پانه الله کله کړي دې بندگان او تواي چقولن زرو ما ذا السماوات والارض وګوري نظر واچوي خلکو اولم لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض خله پوره ني ګوري نو دا قران مون پې رسټ دې او مون پې منځکي او دا کتاب مکتوب دې چې مخه تدې مونګه اندو منتی غاتله گنگسی دشه نشه شانتی دا قران ماله تنبیره کې انده په دې چرچټ کې موئی چې لګیښه وګورل کانا دا ما کې ته دې سېدی دا تچا نہ کدا دا د کم زاد نہ کدا ته کم خوروانې کم زاد تساور تکله صد پاره پیدای رېښه انسان ادا د دا داوت حاصل دا دا حسن له شریخي تنبه هو استه قزو اخره قریب ځان خبر کوي کوم طرف روانه ستې صدې طرف پیدای څنګه د ویزه تاسو کو سر باندې وي ولې دا غنه غفلت کوي هغه ولې نه یادوي نو قران کتابه مکنون ده هغه موږ تنبیه کړی اودې کتابه مفتوح چه کلاو كتاب ده کلاو کتاب ده چې اسمانه زمو کې دي او دا کائنات دی نامون تراخي نه پدې کې شي ورننه وتی او نظر دی واچو د دماغ دې استعمال کړل په وګونې خبره واورې ده نه د ازره باندې ست شي د یو ليزه د محبت نه د دې توجه نه سم ورونه دې خبره دې ګورې چې د قران طریقا دا دا د قران طرقه. او دادن سنتي علامه سلام طریقا هم دا چې بندگان ته بيدا ور دل چې وګورې د الله کائنات د ور خو دل دلیلونه عقلي دا رب بيت خبري توحید ربیت ثابت چکه ده کی د ربوبیت خبرې به ورخو ده چې ګور غر اسمان زمکه اصفه او رز انسان خل ځان دی په دا به مقصود نو وبل کې د دینه زمن نظر بوطل زمن دماغ بوطل زمن زړه بر الله تعالی سوا ده نو غرض پکه شه ده د دی د لعله د دې نه بعد استاذ رب اد شي د الله د عظمت نا دا زره به دکشي ده الله <سؤال> د محبت نا نو دي زکه به د خشيه ته ير په ادا شي ده اغه بي الله جغدون واقدار او قوت ولاله داغه نه خو ما ده ير په کار ده ير به پیدا خپل که کدا خبره پیدا شدا علم د چا جور شکنه علم بالله شرع شي علم بالله اغه سير خپل په ده من دا سوالونه کوشل له ان کې دایره ولې نشته وجداد جي من الله او نبي جانډه کله شي الله جواب یې جانډه ير به پاخه دې میثال تاسو بزرګ کمال دې بده دې مقصد تراش ماشم چې دې ماشم مار او لړم نه پیژني ډیر ماشم چیوي به عقل ماشم مار او لړم نه پیژني کماړ به لاره روانو یا لړم روانو دا لکه چې سره چا کھړیو او ډیر ماشمې ناغتا نہ سوراجي دلان دلړانی چې تاسو د لوو شیخ کرے کی کماړ چې روانو هغه نه نه نګری کی ماشمان شې د مار د لړم د دې شان نه یې ډیر ماشومان چیوي چ داږي عقل پره کار نه کیسه د لو بشره د ښکارې کیږي ځکه چې غمار او دا غنلم هغه تکلیف دی انسان سکل نه دیونه په پوهه شوې ده چې سکه مودنه ورکړې شوې ده لاند ترپا د مار ترپا او د په یاندلې ان نه ځکه چیرې کې نه پرواه پینې ده خو کی چیرې کې پروا او چې دا غن له او عقل پکې راغلې او د مار د غن په یاندلې دا خوشه باندې ټک لگي او سره سم پریشانه کي نو چې دا تا تا بس منډه وي دا واره ساده غنه وخیږي د څه شي سره یې ته کېږي او وایي منډه کې بهر لکه جماعت کې لړم راوته وي جماعت کې مار راوته لري کوټه کې مارو لړم داول زکه چې هغه شې او پیځان دا کالجه سره یو پیځینې به تیریږي بمب زر کې پرود ته پېځامدل نه دي قلم باندې تخقیر او عواقب یې بچي کې دي زبم په شکل باندې تا ته وڅښې نه ښکارېږي وچې سوده توازو کې چې لاګه دا خو بند ده نه دوار دو باندې گذار کړه منډه باندې واه داسې نشه را باندې لاس نشي خبر علامه ته کې لاس وړ نه کوي دا څه ده کنه دا وجه دا ير تعلق د علم سندري ير دا تعلق د علم سندري سمره چې علم دی په شه دی رې دا هغه مر ير به دا کنه په دغه هغه مر تلبي دا شي کا شيخو نو تلبي کې سره د جوزې کې پراته اولګ پخاور نو یوم مشو اغه په روان نکلی رواوبې دې ویته به ګزارې چې کنه پیژنې نه کنه نه یو څاغې نه چا سرګر دې از موږ استاد او وکړ دی او سر پیږي چې هغه مند کړو چراویخ دوار داله به شټه پونه وای شم خو ستر مندل زره به جب کې وا چې اخو دغه به ګوري چې دا او د رابنداون کی د دې زنه به زنه غایب کیږي ځلاند شم چې ته دي دا غ سرو ته لقب انسان کی پیدائش یا یو کاني یو غره کی ولید کأن کأن کده ته یو غره کی ملا شو یو ځای ولید چې کده ته سکهشن کانی دي او دم ته معلومیږي زمرد راوزی یو ستر یا سپین راوزی مچاته ال نو چې زږدش فی به دا غ نبه دشپې په تیارې کې دی و بځاو د بځې زی او ځان څخه څوک را کوو دالي او, او شینه وړي وغځیراکنی او زګه شی باندې علم راینه تلپ پیدا شو دا علم طلبم تلبم پیدا کیږي او دا علم سره یرم پیدا کیږي د دیدو وجه نه الله سبحانه و تعالی د علماو کو بارک داسه وایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا د الله نه چی ریګنه علماي ری دياب بنوس او لکه ما ولید الله نه لري کی زکه جديو الله په ياندا یالله پداسه او ذات ده چې قوت ولاده الله داسه او ذات ده چې هغه غنه دي هیڅ حاجت نلري الله دس او ذات ده کې او بندل سزا ورکړل اصل کې ته پوس نشي کول الله يسالوا عم ما يفعلون هم يسالون دا الله نه څه ته پوس نشي کوله او الله په ټول مخلوق ته پوس کوي اوس کله وړي چې د جمعہ په منګره گذار کی شو دا غنه ته پوس کوي شي شي کوله كما تقول رب العالمين بإسمك كتراك أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نفير الله لا تقول لك أسوال يقول لك هذا هو جواب النبي عليه السلام قال الله دير في هذا بالله نغضع كلا وريز وليد وريز و. نتغير النبي عليه السلام قال تغير في دخل وخرج کوړه بده نننه واته بهر بو واته قامه وقعد طابه چې دوکه بناسته ینه پریشانه بوډه کله بچه 12 شوروش نو سرری عنها تکلبت اسلری زګه باران کې د الله عزوج نارځي رحمت شلول شي 10 ځانه دې خبره باندې پوښښ هغه ډېر او تیاره کاځوا دیول یا رسول الله د نور خلک چې کړه او رز وی خوشاله جسد خیر سره باران وو شي او جوابه مصنبه برابر شي خلګریز د ډېر خوشحالي دي مون ټولو ته خوشحالي وو او دا تابه انسو شد د رسول الله ته ورزنی پریشان شي نو نبی رسول الله ته جواب ورکا چې عائشہ و ما یدرینی ما ته څه پته ده زه په چې دا بده چې واقعای لک عادیانو چې دا یو قوم دی اړی ویلو ورز په لارو صدرې کله پشه پراو صدرې کله پر درې کله باندې پراو چې ټول میدان ته وروتل قلت اور وہ تجسد خیر هذا عارض ممطرنا داغ اورز دچ بمنگ بس باران کہ اللہ تے نسبت ہم هذا عارض اورز بمباران اللہ الله نو دیتن کہ نو جہ دا مند ہودر السلام مجرمانی دا گنا فرمانی کو دشنہ عذاب نو اوہ توشؤ يا بيدسان الحال وتويل جو جبل هو مستعجلتم به ريحا فيها عذاب عليم بلکه دا شهید چې تاسو په تدای باندې ورته دا هوا دا چې الله درنا غضب تاسو ته تیار کړی دی تدمرکل شئم بی امر ربیها الله سبحانه وتعالى چې دا عذاب करावा سره ذره ذره هر شی ولا ټوټه ټوټه فاصبه لا یرا الا مساکن و ما نو چې څار کېده نو صرف کورونه ایو ښه راکېده نو ټول نسل نابود ختم شوه اغتبيل پر آدین ارغا غربدننا لی دی قبولا لاوار کلیم سمعا وبصرا وافقه او غت ختم شبیستا دللا سبحانه وتعالى دنا فرمانه دیو جنا نبیڑے سلام ما تا خبر یری نو ززکه دوریسنیریو ویری به چویید فرما من شر هذا الحال یلا ما دی وریزل شرنا وساتا دا دو تاسو کله وایئ د اس مايزه باندې زکه چې بالله د الله سبحانه و تعالی په باركي موږ صداعله نم نشته کوم سره چې علم پیدا شي نو الله من عباده العلماء اولما کې الله یاره پیدا کیږي دا الله پیږي نه کا هغه سر مسلې وله ورزی مسلې ډیر او خلکو له ورزی و د د دې د ورځې نه یی کیه را پیدا شي، بهدا یاره د څه نه دلګ د مار د لړم یاره والحمد لله. مار لړم چې ویرې دې پریشانه بشي. د الله سبحانه وتعالى یاره چې دغه پیدا وقار انسان کې کی پیدا کیږي. اطمینان او سکون په زره کې پیدا کی الله به ذکر الله تطمئن انه القلوب اطمینان او سمرګريش. د انسان کې یو کمال پیدا شي، یو شرف په کې پیدا شي، یو ژوندتي محسوس کړي لکه بادشاہ. ځان نو ته څه درل خاره کیده تکبر په وجه باندې نه د نه پس که الله داسه او عظمت د انسان واشه او لواد په واشه درنه لکه سی کمر تش الله دې غرید وجهه داسه ته سړي باندې کی چا کله پیدا شي نو د علم د پوینه بعد طلبم پیدا کی د غشي طلبو دې وجهه علماء بالله دې د الله پیجني نایکې طلبم د الله دې وی او داسه پته د الله پیه اندلې شي رحم والله دې د مور نه لري مېرباني دا داویا مې أغذت إن ربي رحيم وودود ديتا كتلغوري دي خو شديني اخو عبدك ايشي تنظروا هناك خبر الدنيا ما هي محكاركي زي ماجد السرور بني سريدي كلنا خوال دا دونا كما تي خبريدي دالانه شكم باشكي كان دا منغور خبر الدنيا كي نشي قد نو إن ربي رحيم وودود ما الربش دي رحيم وودود الرحيم زاد ودود من ولا ذا الله رب العالمين جل الرحيم ده ودود منګون ګره الله چې ده او هو ارحم الراحمین د طول مهرباننه دغه رحمت در غزات ستیزات ده, ده, ده پرده چې اونګي د بندګانو غزات حنان ده حنان حنان پیژنې غزات توي حننه من الشوق وقل حنين الناقه الى اوطانها او چې د خپل له لكن لا چې خپل لا کې د بیت الشوق لري جربې د زار لا کې د وا پشن المسافر الى حنان هغه ستنې دیو د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې وجړلی د رسول الله صلی الله علیه دا وله معنی پیدا شي به نه به سمره غویته واخص تلل ابي دا کلاړه شوه الله ته حنان په دی و جو من ویلې حنان معنا ده مینکون کیده شاو کون کیده خبره بندگان او تا چردا بندم ما ترجو چې ما ترته توجه پیدا شي الله په د کله جوه بندا الله توبو باسی کنا گوننگاری گوننگار اولانے بغاوات کڑے مخی تاڑوڑ لے یاڑوڑ لے اڑوڑ لے شل کالا شل کالا تاڑوڑ لے بجدا الله شرک اس اللہ تر جوک م بیت اللہ توبہ پش کے گا اپ عبده المؤمن من أحدكم اذا كان على ظهر مركوب بأرض فلات کما قال علی السلام نبی رسان فرمای الله عز وجل دی خوشاله دن کې ده په توبہ دی, دی کسنا او بنده باندې دی او کس ناجي په اوخه باندې سوري په سره سوري په سحرہ کې وی ار حدیث تاسو معلوم دی او د دنغه خورا د اسکا کوم سره او چې ستورکش دا په سی ګرزي ګرزي ګرزي پیدا نکې ار کیو عاي جره زازه ما غو نه زلانه بسم او په هغه ځای کې سوره دي چې بمړ چې سم لیست یې په دې شی بریګه او دغه مکه ته ودیږي دا, دا, دا چې او سترګې په لاندې کې اوه وته ولاره ورمنډه کې داګه مهاره ونيس او تعام او, او شراب خراسکا ګناښانې پرتی نو دغه د مرګ نه بچ کېندل سره زه او چې دا خو بده سحرکه دي د خراسکا ته د شرلې فوجه باندې د مرګ نه خلاص شه مرګ د هلاکت نه او به د لویګه د څنډه مرګي سختي لا غین خلاص شه نو دا بسونه د انسان خوشالي نبی رسولان دا خوشالي داسي تصویر بیانې كي الله <سؤال> توي كي اللهم <سؤال> <متحدث> انت عبدي وانا ربك الا <سؤال> سمي بنده عاوزا دي ربي ما اخطا من شده الفرح دبير خوش علي نسريكلك خطاكي كلا ديري يري نسريك خطاير ني ودا انسان ديري خوشايرين خطاش ني الله دغشاني خوشايليك لك دا بنده فقوراك اوسكاك او پديسار لي خوشالا الله پتاوبد بنده خوشالا دا تشريف بعض امورو كده انسان شي دي خبر خلاص کا سور لي تا جت زم من رب العالمين ممتا بذري الله لا عن العالمين الله ده مخلوق بالكل بالکل غني بيه. لكن ذم اذا كده توبده بندي فقد الله حنان, حنان يحن إلى عباده بندقام تشوق ليه دي دوجر ومن اتاني يمشي حديث كيف سيجديات هر ولا تنا الله فرمائي بند ما لك مزر كده من دور زمان دي حديث ما معنى بنتاص اس إذاذا تقرب العبد اللي شبراً تقربت منه چې ب لدي کېږي ز ته یو غزور ن کږم ذا تقررببيليذراعا تقرربت من حه چا ی غزور ندي کېږ زور ن کېږم او کله چې تانيمش چې دا مزلې ات له زفه من لهرض. دالي ځکه چې الله د خپله بندگانو الرحيم یو ډر د مهرببان ډرد شقد د ډ او بل زاده چې د بندنه کې او ډېر دې چې د الله په وړاندې غیرت کوو الله بډیر غیرت کې استاده 파را او جاده ما به مقصد به نه و چې د علم نو طلبم پیداکي طالبو د علم د وجنه یرم پیداکي د الله سبحانه وتعالى یرا انسان کې پیدا پیدایشي کله چې ذا خپل الله او به یعنی خالق او به طلبم دغه پیداکي کې کله چې د علم راشي خوف او طلب د تعبید علم دی ځایلندر کړهغه پیاوشي باندې داګنه بېریګم کله چا د یری شي وي او شایلند پاشي باندې راغه نه کایکه خیرو طبيت طلب غاري خماخا دا شنيشي کې دې چې سره دې د یوشي په خیر باندې عالم شي پوې دې شي او ثمانع دني موجوده دا دې داې طلب نکي سره زر دې پنګ ګل کې پراتي پیسې دې پرتی وي او ثمانع دني حلال پیسې دې او څه دې داې طلب نکي دلته بثمانع موجودي یا بثن پهږي جاهل وي هغه پیسې به تنهی معلومي هغه سربت او یا بسمع مانی موجودی شایبه وتنازتی پیرادار کوری ولیدی سمعنه که کدا موانع نوې نه ضرور بتا دغه خیر طلب کوله کېبده چې دا کنه ده به دې سره کوونه کېده دا دال منګ جوز ده الله رب العالمین طلب نکو یا طلبه کو حکمیکو وجاد د چیلن بالام کمزورې ده الله سبحانه وتعالى باندې علم را واستن پکاره دي مدا عبد العلبه دي مقصد د پاره بیانې ما دا مقصد بیان مقصد تر چې دا د لعند مقصد د پارا دي چې منکي د الله سبحانه و تعالی تلپ پیدا شي نو استاذ رکه به د الله لواله نو محبت کامل محبت به پیدا شي نو دعا د دعا ما ادب در کې پیدا شي ورته به پیدا الله د دعاګانو وړ الله نو سیدا دا ما ادب در کې پیدا شي نو د الله د پارا التصحيہ زان قربانه ول دا ما ادب نورګه استریواله ته به نه ګوري ګرمه ته به نه ګوري، خنه ته به نه ګوري، د الله لپاره به ځان قرباني لګې توی کې لګې، خپله ینه به دې توی کې پروا به دې نه کنزلی به خلکو ته کې پروا به دې نه، د الله زکه چې دا غزا په نسټه علم راغی، دا غزا کمالات او پیژندل، دا غ خير دی پیژندل. نماز به دا لپاره هر قسم قرباني به کې، دا قرباني به ته دا مطلب دی. وجده بهنه حلاوه تکلیفونه به دا او عبادت چکمه ګران دی هغه بده تاسه نو ده ان دی علی مسالم تر قدار چې ددلایل خلفه تبه او رودل و ددلل به مقصود نو زکه د اسمان زما کو شو مقصود نه ده د دینه الله معلومه مقصود دی بربده دینه خپل ذهن اخو زرب وزي اګی ته څوی اولوهیت اګی ته وای دا ما چوز د توحید اولوهیت وای دی تل کائنات تہ بغوری او داوینہ بکر رب دا دا دا دا دا دا دا دا ما جنگی دا اللہ طلب تہ پیداشی محبت بدی پیداشی نہ داوس شریک بدی ریسخ بدیشی شراکت بہ اللہ سنا دا اللہ د بغاوت نہ بجے نفرت پیداشی دعوت کڑالے یا قوم اعبد اللہ من الہ غیر ا قوم دا اللہ بندگی وکیدی تہ دا اللہ غ عبادت وای دا اللہ سے محبت پیدا کی دا فلا توکل دا د الله سره انتہی محبت الله تزه پر ذلیل کولو د الله نه دعاګان طلب کول هغه سجدی لګول هغه مال دا غل پاره لګول وین دا غد پاره څهول د الله د دشمنانو سره نه نصارا مشرکین سره او دا الله د دوستانو دا اولیاء د دې محبت ساتل دا غد پاره دي تاسو يا قوم الله دمانه دا اې کومه د الله بندګې دا قران کې بسيط اسان نه پځای عبادت وقه. لیکن د څه نه عظيمه معنا لري په دې معنا ته کنه زین ته مراد ان عبادت وای دي د دوی ډېر خره د عبادت ما دا کیږي مونز نه مونز د عبادت او حصہ د یو جز لري اثر کې عبادت تر هغه وای عبادتونه دي او عبادت د نور عبادتونه ظاهري به کې د دې کائناتونه وزي الله معلومه د صوفیا او طریقه دادہ په دې دا دا کې غریب گمرا شي د پیغمبران له په کې لري ابن علی بدی او دا, دا نور خلک دو خبر کې دلته کوم را شوی دی امیو او یو دا چې بسره باندې کائنات ته دا دې توجوه ده بره الله ته نه متوجی کیږي نه دې کائنات او عظمت په ذکر دا الله عظمت نه د کائنات او عظمت په ذکر راغلی چې د کائنات او عظمت په ذکر کې پریواته نه ذکره پیو شو نه بعض خلکو داوا وکړه چې دا اسمانه او زمکه او دا غرونه دا, دا به دا, دا ابن عربی دا او دا دا هغه شاګردانو د تل مسائني د ابن سبعین. او داغید دا افراخه ده دا بچو داغید د نظریه او من بینون نالو ده د وسنو د ډیرو خلقو داغیم دا چ نظریه داد وحدت الوجوده وحدت الوجوده کده دغی توای وجوده غرب یعنی الله ده کار غرب د بشه ده رب ده دا. داسمه یعنی رب ده او دا دریاب بده دا به کتابون کې د کده شی دی دا شته به کتابونه کې کلیاتم د دې کې دا خبره کې کړه دا طافتوا حکمه کې کې دا فسوسل حکم کې موږ خپل سترګ باندې د دې دی چې خبرې وکړي چې دا کائنات به یې رب دې زکه دا یو په زړه کې دا کائنات لريواله راغه برې ذهن لړنه شو زکه دا یو عقیده دا و چې الله ارزه کړي نو شارزه کړي دا کې جوړه شو عش ما لیکته ذهن لړنه شو دې گمراهینه الله پر پناه ورل شي دا د شرکونو نه غرش سره کړي او د کفرونو لوي کفر دا, دا, دا چې هر مخلوق شړې الله غني او صوفي به ضربه تسبیح باندې لگے دې تجدون بمکینه بلنه بمکیه کعبه تبمزی او کاثر به دی بختي باندې پرشوی کنه دا دنیا عظیمه بدبختي دا چې الله سبحانه وتعالى به باز फरक وراله ونی دی دای په ولی وراله ونی دی دا د قرانه او د حدیث د سپګنلو د وجنا چې هغه تیر جوړ بنه کول په کوره قاعده کی الله دشه گمراه کړل ولا عیذ بالله نه باز سوفی چې دین اری وکړل چې په دې کائنات کې باز مخلوقات ډیر غټ تعظیم شروک تعظیمه دا به زګ چې پالیکی عبادت او ت ډېر کارشه لکه دا پلانکي انسان چې د عبد الرحمان سیب دا ډېر هټ بزرگ دي دی. دګ ډېر ریا تقوا ده نه بس داغه عظمتي بزرگ راغه چا عظمتي راغه نه را را را را را را داوسه دا دوه نه مينې پیدا شو چې بس مددیم ته طلب شروع وکه چې مددم هم ددن غواړي په یوزاد ددن حسېدیږي برکات ددن حسېدیږي او حاجتونه دا پر کوي اولاد به شي دا ور کوي د د دې د کرامت کې کې داه ته جوړ کې به نومره د کرامت کې د خبرې ته غوړې دا خبره سپکا مګنه ضروري خبره ده و چې دا کرامت د کرامت په نوم باندې داغنه الهي سره جوړ کی دغه پیرنه دغه بزرګنه او دغه فرشتاسنه او دغه دې سوګر کې د امراس دیرزنه د خپل پیرانه دونه مناقب یانې کنده صفاتونه کې دونه د الله ومنه بیانوي دونې صفاتونه کوي هغه پلانک د شی خو د راتلونکو زمانی احوال و ته معلوم ارواح سره کتاب د چیرک پلانکیه بزرګو داغه خپل شاګرد ته سبب مې پکین به زمړمه لارښوونه ماره کپن راوړ او به ودس چل به کې په دې طریقه ما حق کېد شه به کې ټول وسې ته و سبب مې پکین چې ران پرشته په وخت باندې مې خپل مرګ معلوماتونه دوه صفته نه دخل مشایخ به کوي اپلانکیه سره شه د ګمراکیه او دا قبر نه چې دا خبره راځي دا دي کې بس نو مقصد دی اغي کی زو مقصد نه دی چې كائنات تبنغا غورو لكن ددينه بخبل برا الله معلومو د عرش مالک بت معلومو د غ عزمت د قرك ورو د غصب محبت پیدا کو د ان کشد صدرك ورو د غت با توفيق بانك الله توفيق انكي منگي چاگم ني نو ما د تاسدان بي عالم السلام د صوفياو فرد د درو خد ديد وجه تاسب دير صوفياونا فتقارير وبايانات د گتاوري چي بم د اسمان زمكي تخسيري بك اسمان زمكي چپا ورځی تذکری به کیدای کیلو بلکې بل الله ته به نه ورزی شیخ فر خالق سره محبت پیدا شه دا تعظیم بهزر کرے او شرک نه به زارشی بلکې ناب به شرک کې کی واقع کیږي دا خبري به بیانې داګه سره سره به بزرگانو او د مشران عظمت به خلقو بهزر کی نه نه چې داګه د وجہ شرک درجه ته ورسی داغه خبره به د څه منی نه کله الله رسول خبره کې خطای به بالکل نه منی تخته مشران بزرگانو خطای بالکل نه دې خبرې کوزما تجربه راسته ډېر مرګر بنینې څه کې نه پويې تاسو د شپږ تجربه چې لکه لاسو چټکه امام د جزه پويې شمه په دې خبره شو پويې ده او الحمدلله ډېر کسان دې پويي الله در شکر دې را به خبره باندې پويږي چې اغيوب د خپل بزرگان مشرانو چې کوم دي اغا دسي وګرزيلي کده انبيار مسالم پشانتا دونه تعليمی بزرګ کده ای راشه مقصد ترشه ندى الله سبحانه دا کتاب مفتوح نن آشنا په کېږي ن یو پاوی کی من دا بہنا و چې انسان د فرزان ته وری الله فرمایي دی وفی ان فسقم اے بندگان خوزان ته وری افلا تر سیرون ستاسو نظر نه لګي چې له فرزان کی سوچو کی وتظعم انک جرم صغير وفیک انت والعالم الاکبر علی رضی الله فرمایي ابتدا ګمان چې تا وڑو کی جس او حال لا دی چې پتاګه غاٹ عالم راځم ده انسانہ زان ته دی وورا ته د الله د کائنات یو غټ مثال دی اگر که بدن دی وره کړي دی د الله ډیر عجایبات دی انسان په بدن کې دی ډیر عجایبات دی انسان کې الله پیدا کړي دی دوه ښار مخلوق یې جوړ کړي دی یو ښار عقل منځ د روحې نه جوړیږي لري دا انسان روحې نه پیدا کیږي جوړی او دا اصل کې د هغه د طاقت نه دا برا د طاقت نه خاله دی د الله دوه ښار tie عقل منځ ور کړي دا انسان له جده نو دو دو اسراد اسراد. او زه کوم کلتوب د وژنه به پدکه و نه و کوم هم شته او خیارته مسره را کوم بیاقلی مسره ده دا به کسان ساده بیاقلی نه خبره دای چې اگر اوله گی اغه الله ای صحیح رکی نظام او تعلیم جسد چې کارونه قوله شه به نسب ځان ته چې ګوره داشه ما و کوم ماده او کوم ما ما دا خبرې به کوي او دا یوه غوښه جوړ کړم دا دی مثال ز تاسو در کوم دي دیش مثال له کدي انسان دا کوم جوړ کړی کیمپیوټر یې جوړ کړل او په هغه کې د ننډی شیني وردا کړی کېدې ډېر په اړه په کیدی پایې د حساب په کې بیل او د کتابونو کولوب په کې بیل ډېر پروګرامونه دي په کې کمپیوټر کې د نن چاته چې کمپیوټر معلومهږي دا خبره معلومه ده ډېر پروګرامونه په کې دي 200 کتابونه په یو سیډي کې راځم کی بل انسان جوړ کويس دا کمپیوټر هغه ډیرو خیر ده انسان انسان د دنو چات کمپیوټر راپاڅه دي انسان ری ری کلونی کلونی تا وایي چې تبصه په استادینو کارنګي مشه خبره واري د نړۍږي او ما کې د کلونې کلونې پرته غواره ما ته 200 کتابونه یاد یات دي د کمپیوټر ثاتویاله چې تا ته غواره یو کتابم یاد نه ده ما ته 200 کتابونه یاد ما کې دونه دونه کمال دي دونه او دا تک نشته ده نو دا انسان برا په چې د کمپیوټر ته بووي چې دا تاسو کې شغالې چې څلې بیٹنه ونه و او خوځيږي یو څه کوم کې را کارانه جو هر بندر کرا کارانی چیزه بچنه ونه ام قلاری ونده شه جماعت کروتې ټیک درته شه کان او کته دایې چې ما کې دا کمال له زویو کانه راوړم دا شیشه بدل د دې غوډمه او ټوټي ټوټي بده کوم اوس پرې سال به دې زته کې یو کتاب راکاره شه اته سم درته کې نه شه راکاره کېده د څه ده کان دا رنگه انسان د خپلې قمقلطوبو نه پېدویږي الله مخې ته ودرې کې نه چ او ما دا کمال له او د الله با خبره ده دا ورانه کړې دا د حکمت برابر نه ده او دا د نبی رسول هم خبره کېده 10 سنه نه ده دا دېsense دنن دا دا څراند دا الله رسول به خبر د سي تر ازاد کوي ځانو خيار غني یو حدیث باندې تراش کې چر دي هیڅ کې خدا خبر راغله دا خو خدا خود تپسره خلاف ده دا خبر په قران کې راغله دا خو دا ډاکټري نظام یې دا بیانی دې څه مثال دی له کډاکین چې انسان ته خبر کېږي څه نه ډیر خواري حال دا دې چې دا تاسو چلې دی علم ته له شادر کې دا هغه له درګه خبر دا هغه له علم درګه پاګه زات چې تعالی دا کمالات درکا دا کمالات پاګه زاتي به تر کې اوسره موجود دي نفکل زنت دي وګوره د دې د وژن الله قران کې تاسو فرمایي اولم ير انسانو ان خلقناهو من نطفه فذا هو خصيم انسان دي ته نو ګوري چې ماده نو څنګه پیدا کړه او ما سره جګړې کوي داګه ماده نو څنګه څنګه معنی نه پیدا کړه او دا را لګي د خلق خالق سره جګړې کوي داګه مګ ته نه ګوري کېرو دا خبر او کله وېدا غلطره او کله وېدا څنګه کیږي او کله وېدا قبر به انسان څنګه راپایږي که څوک سم تراژ دي ځخال کو کنه چا یو په قران ده قسم ده چا یو کس سم تراژ دي په حدیث ده چا بل قسم دا. دا چا الله یوسف پد نه انکار دا دا چا ده بل نه انکار ده الله سبحانه وتعالى دې عجيب رات دی کړه دې پدیا ته تاسو ته وره انسان الله سبحانه وتعالى پیدا کا فیضا انتم بشر تنتشرون د خاورې پیدا کړو د ما پرون بیان بے اللہ سبحانہ و تعالی نکی تو گورا ددی انساننا اللہ رب العزت خذ ہم پیدا کڑا و من آیاته ان لكم من انفسكم ازواجا د اللہ سبحانہ و تعالی د پی جان گرے نہ خدا ہمدا کہ تھا سب اللہ علم را ولی اے خلق دیتو گوری د اللہ د نہ کنا دابا چستاز د نژنی نے پیدا کے ازواجن دی بیانے د وری پیدا کے دکڑا لتسكنوا اليها دا, حكمت دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا دی د دې لپاره بیانې چې دا, دا خزرن پیدا کړو نه پیدا کړو په دغه سمې د خزرن پیدا کړو نه پیدا کړې د دې وجه دا واه کدان د خزرن به پیدا وې دام پیدا وې دا یو تعلق څه به تړاو نه وي هغه بل جسم ده بل دا یو به څه به تړاو نه وي الله دا خزر د سړي نه پیدا کړ دا د دې چې ملان یو پیدا کیږي د هکمت باندې پوهېږي لتسكن الیها معنا دای دکه ستاځو ایسه سکون پیدا شي آرام اوسره پیدا شي سره دسی چې به وادي د او اگر که په خپل کور کې به کوم سفر ده چې خزه وکی اخره خزه د کور کې ناستیو یا دور شي دسی له کوم اقیمه اطمینان زايده چړي او نوع اطمینان الله دې کې چواله ده شپه کې اطمینان په کور کې اطمینان سکون او په خزه کې درې سکونه نه کې د دنیا ظاهري سکون نه دی سکون پر رب کې ده اصلي سکون کوم خالد کے لیے علام ب ذکر اللہ تطمئن القلوب اجلیت من هل در پیشین کے ند ظاہری دنیا پر لحاظ بانی چڑالکشانی گزارے والے جن تیر گن در سکون اللہ پیدا کر دی جان لے سکنا و رب عزت فرمائے سورۃ النحل کی 16 اللہ کو پیدا کر والله جعلنا لكم من بيوتكم سكنا کو نے اللہ سکون چا ولا اور تسكنوا الیھا هو الذی خلق الله هذا ده جي پیدا کرده انسان ده نفس واحده نا والذي خلاقكم من نفس واحده و خلاق منها زوجها لیسکن اله جده انسان آرام پیدا کرده نزدنانا اللہ زمن ده بدن نولی پیدا کرده سعالنا تسکون بينكم کرده و جعل بینكم مودة ورحمة. او مین محبت پیدا الله سبحانه دل استاذه و معبین کی مین محبت کرده دا هغه د طاقت نکد او توګه لې چې زنا نه د نړۍ پیدا کړه دا هغه چې په خپل خپل خوونه دي د دې توګه په حکمت کې وایي چې دا انسان دا دا دا دا. دا او د خورې نه پیدا دي د زمکې سره تعلق ډیر دی زمکې جي دادو نه د کوونکو حدیث سره تعلق ډیر او زنا نه چې دا د نړۍ پیدا ده نو دا هیڅ پیکر سره په خپل خوون کې چې خوون میمن نشي پس دا غمو سره 900 پټي غمشته 900 د دکان خاص غمي 900 د کاروبار سره د خپل خوون غمو سره خوونه د دې خاراکي تغربشان ده دو پیسو سره به نه خو خلی ته څه خاره کیه لکه تغربشان غربه واضح فکر کیږي دوی شیبه ته خاره کیږي ده خلق دځی کړی دی دازون د دا الله د طاقت نه خلا دته وره خوزه الله د سینا د دلیل لپاره پیدا کړل ده به د دې خزه او د خاون په مابین کې الله سره غور ډول وجه علی بینکم موده مینه پیدا کړل ور احمه په یوبل بشفقت پیدا یو کله به ترکستان نه بتاره دا هغه ربن بدر اوستويچ بالکل نسمه څنګه جدا دي هر څه څنګه جدا دي چې به جدا ده لیکن چې پنیکان نکاح کې دراله نستابو چې 1000 پیدا شي داغه بتا سره محبتي کدی به نده څه جدا کیږي بل بزي جاري خبغان کې یو بل بزي خاوند چې خبره کوي کله به جدا کیږي راډین خبغان کې یالو دی خپل خاوند څه دا الله دې ځل کې ولا داشه چواله وررحمه د انسان په کله کله دنیا شپږدي چې لپاره مادي تکلیف خیر دی په مادي ګر هم سیر شي په ما سختي په جسم باندې خزه پر راحت کې شي خزه وايي چې لپاره مادي تکلیف پیر شي خزه د جسم باندې خوان پر راحت کې شي الله عزوجل نظر کې رضا چولي دي د نړۍ ژوندۍ په چستا تر کې باندې تیر شي ولې کله یو بس دی مين نه کہانی ور وړه دامی دغه مې جماعت وي دا کہانی په تعلق نه وي ندي چې دې بده خلیه تامر کولاږي باندې نه نهل خلیه بده اون ته حکم کولای چې الله سره په شهلوبه نه غته باندې باندې زه که په سیمه محبت نه کوي چې محبت نه یې زماتي تاسو مینه نه یې زبر ته ور په درد کوم څه نه در محبت نه زه تاسو ته خدمت امر وکم ته باندې سره خدمتونه کوي خداد دې محبت نه پیدا کی له دا خالق به نظام د روان کوله پر دې تر کوته وره او د دې د رحمت او جواز شهوت نه دا شهوت ایواز جواز نه دا وره شهوت د سړي او د خلک بدن کې شولې دي لیکن د ځوانو شکل بډاګه د شی بډاګان شي کدې خلې دا عمله د رحمت څخه د شړې نه بین پيول باندې چې پخته دا څنګه کدې خاون نه جدا کې کنه په دې په ډول کې چې بالکل صحبت اری کیننا شپتا تیا کال تر سي دي نه دوهونه په ځای کې په دې چې دا غي صاحب نشته دی دلته بعضي مرګري زمونږه د اړخ څخه هم را شوله و زه بس ته یاري بډې کدې ډېر بډې او شي بس نیمه راغلیسته په جړایش دا هو چې زکه الله سبحانه وتعالى پر سره شفقت او رحمت چولای دا د دې بډایانه ته پوسو کوي تاسو پته ولګي الله سبحانه وتعالى محبت او رحمت پیدا کړه مزکه فرمای په دې کې نه خېدا قوم لپاره چې څو کو د پکر وکړه دې ان فی ذلکا لایات لقوم یتفکرون سوچو ته وای دې کم زده چې دا زنانې دې څېنره او ویستلا اوبې زنانې چې محبت او شفقت واچو پته پا کې پاګه باندې واچو یو بذرینه محبت پیدا او داغه د وژنه به هغه شهواتم پیدا شي الله سبحانه وتعالى غنبه پیدا کی د دې توفیق ورکا به زنان الله داسې میزا جوړ کړل شریله بالکل بدل مزاج ورکا او زنان بدل مزاج ورکا شړک شجاعت واچ او بدری پکې واچ ولا د سي علوی پکې واچ ولا او چټوانه پکې واچ زوري پکې او زنان کې لار بوزو بوز دلی واچ ولا جبانای جبانې او ته منل ماده پکې پیدا کړل د منلو خبره منل د خدمت ماده پکې پیدا کړل د بزدلۍ ماده پکې پیدا کړل د کمزوري ماده د ماده الله پکې پیدا کړی د تابعیت ماده پکې پیدا کړی دغه تابعیمه د احتیاج ماده الله پیدا کړی د دې جوړي خبره وکښه سوچ وکړئ ولیک الله دا, دا نه پیدا کړی د خزه د شړی په شان پیدا کړی و د شړی په شان ته به هم د ګور نبرابری ده شړی بزان کمن ویلې دا کی کی بھی بھی او ځنانه بزانت ویلې نو کوو به نه جوړې ده شایره شي کوم امر کې و برابراله و ټیک ده ترکاری په حق کې ځای ده ډوړې په حق کې ټیک ده ځمې وینځ داو شره بار نه شینول راوړي او هغه کور کې خدمت کیلېږي تبيداروي کار څو نستړي ویګنه کور ځنانه ته مشمنور په غاڼې دغه کې ترکاری طالب په ځای دله په ځای دله انځي تور خدمتونه کوي اوبې چې ما حسین و چې تبه مطالبه مګ جوشاب ما سندې کته مو دا مطالبه ومنتګه هغه و دې ته کدایي خو کنه نه کنه اړ یو ته نیم کیږي امتبات مطالبهو کې شابه مني مجبوراني مني اقا دې ته تیار الله دایمه ځاګنده ضرورت راغله تدید په اړه کې د ژوند کې په فستو ترقي باندې بندگانو چیرې شي خپل الله او پیجنې ودي په دنیا کې څخه ګټه واخلي زمونږ الله په موږ دشه مهربانه ده داسې ترتیب برابر کړی کزناننه کې الله بوز دلی نه چولي بوز دلی د بدن پره هاسر ډېری مضبوطي وي او ته چې تر افکارش نغبل شکر اواده په دې جام باندې په یو وای سمبه برابر کی یا پک سینه کې له څوک درکی یا پکښته کې باندې یو وای جنگ بده راځي نو تا ولا شي تکام زورې اغذر باندې قویدا لیکن دې ته وګره الله بوج دی لري چوری سره کمزوره تب ير کوټه اون تی وي وسیله بوج ترسه د راته پنځوس کال خو زیاته سويته کال خو دا ختا قفر وره وره ولې ګړنګه پس راولي وای وای دا چا د جوکل دا الله د جواب الله د هکمتونو ته وره دا ولي د دې د فارجه د انسانان زندگی په کسته طریقې باندې ته سکون پیدا شي او دا رنګ دا نظام الله به زر په دې طریقې باندې چلې بل الله سبحانه وتعالى د دې ځوان دا نطفه پیدا کیو دا به په ځبې دا نور نسل پیدا کیږي نور انسانان به الله د خوره پیدا نه کړل بلکې د نطفې نه پیدا کړل حکمت ته تسوګوره د دې وجدا دا کدا نور انسانانه مله د خاورنه کدا کوله د شګن نو به بندګلیو د خپل یو بل کې تعلق نه دی کوم چې خبره بیانشه تعلق به به نه وي زنه چې د پاره پیدایشي د مور والي د پلار والي سره کوپی ځني و سهرہ چې نسب جوړ شي په جناسبنه دیر احکام مرتب دی په دغه دی دی په دې کې دی چې په باندې د دې دغه کوم چې نسبونه نشترک ورسانو چېن دغه ژوندګي دی یو مول د نړۍ خرابه ژوندګي دی او دا کمی سمایچنه سابنه دی پلاره ست د نیکیشته د ډېر نیکیشته د وړاندې نکن مسیا کوله دا بیل شفقتونه دی د محبتونه دی کی خدمتونه دی په دی کې ډېر فیدی دی بشمر فیدی دی په نساب کې کنه دا په دې هم ځین کې سره سره کنه د پلان پیدا ادا د مور پیدا ادا د زوی په ادا د مسي په ادا الله فرمای والله جعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا الله تعالی سره خزن درکړو به دې له بچم درکړو دا غنه درلم مسین درکړو کلو سیندر درکړو دې ته وګورې دا سمرا عجیب کار الله وكاله قد بن احكام الشريعه ان او انسانن في دين به مرتبه دي دديده پاره لافه بندگان ده تنفيذه داد نه بل راس پدي كه غداد حکمت او چهدا دي انسانن خيرت من دي الله پيشي اغيون من واي چه سره ملش قبر دديده پاره چه ده موريو انسان قبر الله اللہ پاک یو مړې انسان الله اغزه تور واچول و وير سوالې په یو ناشنط طریقې کې ذاته استوینه یو سره رب العالمین التورور سوالې په دغه ځکه مړې پروت و او الله در استجن در کې ژوندې کړې او عجیب انداز باندې د اغزه نه بهر دنیا تر ويس تر سمس لا رته څنګه کړل ندګرنګ دګر رب العالمین دا کار کوي چې تا و یو ورځې د دنیا نه بوزي اودام دز مکه ستا مړه دز مکه دا دیمور خیده تا بجدن نبو زید آغی رحم کی بدن ورن وزید او کې کی بپروتی بپروتی اتصا زمانه سمرتی چې د فقاوا که کا کالو که کا دو که که کا کا زر کالو کارسوان و, کا و قیمت پاری بپروتی بی بد رب العالمین دا اغزینه رو باسی فیضان و تخفی سوری چیش پیالی کی بکی وقت راشا فیضاهمی اللہ جداسی الى رب دا پتاسه را پاسئګیده قبرونو خپل الله تبارمن دی وای لکه څنګه چې دې رحم نروه تلې دغه رنگ د قبر نه بمرا دا مثال الله کې بیان کړي دي کما بداقم توودونا لکه څنګه تاسو الله د مور دې نروه تلې دغه د قبر نه بمرا الله فرمای تاسو خپل ابتداي پیدائش ته وګورئ کنه ډیر خلکو د قیامت نه منکړي الله فرمای ولقد علمتم النشأه الاولى فلو لا تذكرون دا مثال قران کې تاسو تا غولانه پدایش لري معلوم چې ته د کوم ځنه الله رسولي دره هم د مور بهر راوي ستل انسان د دې تنگ ځنه راوي ستري اپ دې عجیب انداز راوي ستنه خبر د خېټه نه خبر رب العالمین ته نداء کدا ته کمه کلمه نيجه زده مور د خېټه نه راوتې ما ناده قبر نه راوتم به خما خماني او کدا وایې نه زده مور د خېټه نه منم او دا قبر نه نما نما لدا چې یو فرق بین المتماثلین کوي د شینه دی یو شنت دی بلکې دا یو له ګران بل آسان دی آسان نه مني او ګران نه مني دا انسان ته به څه و لیکيږي بیعقل دا انسان بیعقل دی ځکه عقل نشته لري الله رب عز وجل فرمایلی کیف تکفورون بالله قال الله بان تاسو څنګه کفر کوئ و كنتم مواتاً تاسو په خامدي نه وئ الله رب عز وجل مور په دې کې راوي او دنیا ته به را واسه سم یو میته کوم به ومن قبرونو د بوزي سم یو هی کوم به ومن قبر غرو باسي سم الله تعالی او الله له رازه اي نو د مور د شهره پرواته دا شهدا ده په دې فاده بره پرښه ان شاء دا ګر ځنه د کترانو د پروا د پیاده ده داس من د پاره پیاده دا, دا. چې من به ورځ مرو او دې قبر له او د دینه بم به خپل خالق به ترا پاسي به دي لکه د مور په هده انسان څنګه لو شي او کې د دنیا ترا له لون په دنیا کې څ سره کې شي ثاني ورخلکې په شته الله کونته دار او دنیا تراله دنیا کې د غوګونه به نه پیدا کې په دنیا کې کدهمو په کې د لاس نو یو لاس دی دنیا ته چره لاس د تسوګ نشي اچواله انده شته انده موږ په څه ورته خبر به نه وږو ٹھیک ده کنه دسي د انسان په کم ترګه الله رب العالمین جوړه نو دنیا ته چره له غندم دې انده پښانه بوي نو دا د چې انسان آ. کلاجه قبر د لاړ او, او دا غه روه تل حشر ته ولا نه کده ایمان په حالت کې تل بیته کافر کېږي بنا او که چر د کبر په حالت کې تل بیته مؤمن کېږي بنا کما دغه خبرې لیدو نو خصان دغه ده کده مرده خېټ نه د د دنیا د ازمکهز من مرده کده د دې د خېټ نه کافر روه تل بیته جوړېږي نه همیشه د پر باور کې بپروت او که د دې د ایمان کې روه تل نو همیشه د به کافر کېږي نه دمر په هټه کې څنګه جوړ شو دا دنیا زمنګا چدا دا چې دلته کې دا زیاده جوړېدل دا ایمان دا زمنګ د ایمان د جوړېدل سه ده لکه څنګه چې د انسان د جوړېدل سه را هم ده رحم کې جوړېږي بدني به دنیا تر نو دنیا کې انسان ایمان او کفر د جوړې او په قبر او حشر کې به دا ني حساب او کتاب کېږي د هر ځغې نن تاسو په یو شو دی, دی ولد ان عزت بندا ولې د مور په شته دن دنه پیدا کوي هم د شي په دې دغه باندې ولې نه پیدا کوي پس مکه روان دی د دې د بازي حکمتونه جزمون په دې قاصیر ذهن کې دی نور رب العالمین ته چې په دې حکمتونه ماله ني تاسو ته ما فرونی ویل چې دا قطره من بحرن داس څنګه د دریاب نشي مونږه موایو الله سبحانه و تعالی چې دا انسان پیدا د نطفه پیدا د نسفی عجایبات دا هرڅو په جنې چېایا علم طبیل استلره چې دا په څومره عجیب تر کبا د انسان د بدن راوزی او د خپل زوجي هغه رحم دا په کومه طریقه باندې او انسان دا په اوپی جنې نه د قران په اطن مم شي د احادیث نبویو باندې مم پوي شي او د الله عزمدونه مو پیجني د انسان د بدن نه الله سبحانه تعالی د ټول بدن نه د فارو بایسي دا شهادت په ذریعہ باندې چې سړی کې مله چولل ده کزه کې مچولل ده کدا شهادت وسلنه یې چولل ده د نوثبده انسان سره راوځل پکما طریقه د شڅکارې چې خزه کوي د خې مشکلات د واده مشکلات دي او بیا د واده نه خرچي مشکلات دي او د بچو مشکلات ډېر غمونه د خې سره مرګري دي ډېر مشکلات د زمرګري په رب العالمین باندې ځانانکې مشهادت چولل په سړی کې مچولل دا شهادت راکاګي دي نکاح خوایشه وګړي ده چولل دي نکاح ته راګي او declaration medrarwana kili da plan medrar juda keda mor na medrar juda keda urun na medrar juda keda khulo gawandana da margar na medrar juda ki awna uri dunyat begozi awanta basta khad madgari aw basta khabar ba maniyo prabukh alqos be sarshi da wali allah da diman qada keda zaka chi da ipa nafaskeda di talaba chawala aw da age ipa nafaskeda ehtiyaj chawala da shari ta kadafika lam na chawada ne zindagi mung teredalas mam زندګی به خرابې ده نو دا شهادت اچول کې ګټه ده چې د یو بل سره مینه پیدا شي تعلق پیدا شي د عادت د دې شوفې نو په دې شهادت اچول کې یو ګټه ده بلکې دا حکمت دی چې دا شهادت توافله دله زبد خپل زوجینه ورا په توا ما څه تمه کېږي به خبر باندې بلات فکر کوي دا په دې څه باندې ترتابه په جنت لذت راځي چې یا الله دنیا کې تا دم را پېدی پېدا کړې دي د خپل خدای رضا ته پورېږي نو کې دا څومره پېدی دي کله چې هغه موافق کړي سره شي برکت چې موافق کړه نو به بلعاد به چې موافق یې الله رب العالمین راولي دا دعا به کې نو دا به الله پاکی د دنیا ستر د د مستری والو د تکلیفونو د پریشانینو او د د کمزوري بدن سپد دین نعمت کتاب در مزا شول دان کله ش غرو صحت هغه زوانيوي د د سری ميوا غندګين وسره او هغه ټول الله فرمایلو دي هم وازواجهم في ظلال على الارائك متتكيون الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکین جنته چې د ننبه په یو ناشنه مشغولتیا کې وې فاکی هون مزيخستونکې به دا ته خپل خزنه د آیات مال مولا چې په دې حد باندې تا په با دې شي خپل زولینه فی شغل شغل ستوایدلته دګه راجح تفسیر داده دا فی ابتزاز الابکاری دا جنته هم مشغولې په ملویدو کې د خپل بیان سره لکه څنګه چې سره نو و تو چې نوی وعدوي کې دا هغه اولش پوي نو دا چې په دې کوټه تا کړم نو, نو, نو, نو, نو, با نو دا د هرڅنه به غافل هیڅ څه دې فکر نه نو سره غمي نو سره پرېځې دې فکر نه سره دغه په خپله د د تعلقي د حالت کې دا وي یو ناشناشه حالت کې وي کله چې ريب نوروب نه اله سره مو در باندې نون په دغه وخت کې ته ډیره ناشنا حالت کې به د چا غم ته وې فکر نه خلکونه به درځوني پریشان نه پتا به سم نه وي نو دا نه دا چې اته مندا هغه فاکه و هم ازواجهم دیو سبب بیان وی علال او دناوی پکړ باندي بناستي نو دناوی کڅویو کدن سره یې پکې ناشته یو دامن او هیڅ غم نې او پرز وانی او پره خوشالي یو پره خراکی نه به څه شي پیدا کیږي دا خبره به معلومه کونه معلومه خبره ده که به شهوات او شهوات پیدا کیږي نه پدی شهوات سره شید جنت را دیږي چې الله شهوات دنیا کې تا پیدا دا وړه چې دي کې معمولی مامولیک دمره فیادت ته شوول ده نو یا رب العالمین التوبہ جنت کې دا څونه پیدا کړې نو د انسان به طلب ترلاسه جنت پیدا شي چې چې دا غوړو د پښښه کوشش وکړو ځکه الله رب العالمین چې کوم افکار معربا ته دا کړې دي او هغه متقین بندگان له ورتهږي ځکه ځان کې تفا پیدا کوم له الله راځي دی انسان چې به دا تل پیدا شي خو دا له پکېر د فکر ما دپکی وي ک فکر ما دپک نه او دا وایم چې مکه او دا خصيتین الله د انسان د بدن نسورم کړی دنه د دې شریده خصيتین حکمت معلوم کوي د دې وجه دادا چې دا مانی چې الله رب العالمین پیدا کېنو دا یخنه پیدا کې یزې چې بارد زیوی ولیک دا په ګرم ځای کې وی کنه ګرم چې دنه په سینې دا چردا او یا په مېد کې یا په بل ځای کې دا غمنې میساج دسته خراب اې دا په حیوانات الله پیدا کړي زیروستو یمه هغه حیوانات به مړ کېږي د غرمې سره نور رب العالمین دا غلاندې خصوصیتونه کې پیدا کوي دا مانه بوزي امر ځکه وله خمیرکی یو ته جوړیږي نو دا خصوصیتونه الله رب یزد د بدن نه جدا کړي دي یو ځو درجی ده چې کړي دي د عام بدن نه جدا وي دا ولې دیره فارچ دی, دی کې مني پیدا شو یو یخ یو ښا ولیکره نه یو انسان په بدن کې دنه دا مني جوړېدل نو به بدا معنی خرابدل او دغینه به چی باندې پدایخه ده له اپخه دله باندې ماده بجورې ده نه ادمه دغه لطایریه انسان د جوړېده ماده ده دا په دې راه باندې پوه د دې توجنه د دې خصوصیتونو د د سړي سره ده د سړي دا یوه چی په دکینګ نه ګیره د انسان د دې خصوصیتو تعلق لري خصوصیتونه په دې جن نه کنه د سړي د دې اغوسره تعلق لري پر فخته چې به وشي دا به امین نر غليم پوه شي د تعلق ده د دې دواجن کمین سان چې هغه خسي کړی شي خسي د خوښی تنه وزي د داگیرنه پیدا کیږي د داگیرنه پیدا کیږي د حکمت بنظام په یاق په شو اکثره د خوښی خراب شي وي د دې دواجن غیره ته نه ملوي نو دا وجه د اهله علم لکه چې کم خره داگیره خره غیره خره خره نه د دې دواجن نه د دبدس لري ټول طاقت خرابې دي سړي کې چې الله کوم مردانه طاقت چاولای کنه په زنا نه باندې غلبا نو دا کې د غیره خریر سړي کم ولوي د غیره ویا کی ډبل طاقت دو طاقت دی درې طاقت دی او د بیګری سړی هغه نیم طاقت دی د دې کسانو په مقابلې کې بلکې هغه نه مله وه په وخت کې دا چې کلې ګیره خېرات به چاله را کای ګیره کای د شریطو طاقت یې کمی عادي شېره کله زنانې په شان د شېبه نه د دې د وژنه دا زنانې به د شي سړی ډېر خوخم نوي خو دا وادنه مخکې په جره ګیره نشره بګنی طاقت او دا ګیره ونا سره شي کم دی دا به ګیره یو منځ د ګيريواله سره چې ده دا هغه په زنانه باندې راځي ته په دې راز باندې تاسو ځکه چې د دې تعلق د هغه خاصه مادي د نړۍ سره ده د خسيد انسان سره تعلق ده الله سبحانه او و تعالی په دغه ځای کې د انسان سره جوړیږي او د انصفه به الله عزوجل له روبه سي او د زنانه رحمت ورسوي او د زنانه په شنو چې الله د انصفه ته راکیو د هغه نه راکړي راکړي فدیرا غونکی یو خپل خاص ترتیب ولور کی ورکی په هغه ترتیب باندې اغاز ته ورسې یا په کومه طریقې راسیږي دا غیر ډیر عجایبات دي چې هغه به زی بر کوم ان شاء الله تعالی رزق و وسوخ ورته وب لله تعالی توفیق وصلی الله وسلم على نبینا محمد و علیه الصحب اجمعین